<tës> Falënderojmë Allahun Subhanahu Teala, Zotnë e Gjithësisë, i cili e lejoi halallin dhe e lehtësoi atë. Nga ana tjetër, e ndaloi haramin dhe sjaroi dëmet e tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut. Ai është i vetmi i adhuruar nuk ka urtak, a i vepronë që farë dëshiron dhe gjukonë si të doj. Dëshmoj se Muhammedi sallallahu aleyhu e sallem është robë dhe i dërguari i ti. O zotë fale bekojë dhe më shirojë atë familin e ti, shokët e ti dhe gjitha ta që e kam pasuar me besnikëri dhe në din e gjukimit. Të nëruar shikues. Ja të kemi sotë në një temë të re në një emision të ri do të flasim për një çështje së cilës nuk i kushtojnë rëndësi njerëzit madje për fatkeq edhe muslimanët dhe e shohim se shpesh vëllezrit tan ankohen për vëllezërit e tyre për mos korrektësi Do të flasim për borxhin dhe shlyerjen e tij. Huazimi është gjëja e parë që u shkon në mend shumë njerëzve për për të prodhuar qefet dhe kënaësitë e tyre. Ngarkohen me borx, jo për gjëra të domosdoshme, por thjesht për gjëra luksi dhe komoditeti ka e vrarë mëndje më fare se a janë në gjëndje ta shluen borgjin në kohën e vetë apo jo. Jo vetëm kash, por ka dhe nga ta të cilët japin përmtime dhe garanci sa këtojnë afate precize për kohën e shluirës e borgjit. Pastaj, nuk e mbajnë përmptimin, gënjejnë e fshihën. Ata të cilët e nëmlerësojnë borgjin dhe luajnë me të drejtat e njërzve, leta dinë se janë duke luajtur me zjarin. Zëtë në ruaj, të kemë frikë se mësë digjen. Borgji është brengë e natës dhe poshtërim i ditës. Kështu është trasmentuar në aditë. Kër afrohet borgji, koha e shlyur e së ti, borgjliu, rrim brengosur të natër, me ndonë se si të ashlyur e ate. E ndërsa kur këdhijet, gudzon, nuk gudzon, ti dalë për para hua dhënësit. Shtu pra, borgjliu është i brengosur gjatë natës dhe i poshtëruar gjatë ditës. Islami e ndalon shpërdorimin, në mënyrë që njeriu, mos ku azoj nga të tjerët Allahu s'fana ota ala thot kulu vë shrëbu vëla të srifu inë nëllaha la ju hikbul musrifi hani dhe pini por mos e të proni sëpse Allahu nuk i doa ta që urdron, e të projnë islami urdhëron njëri unë të jetë i ekulibruar të i përmbahet mes atarës të menagjoj drejt pasurin e ti as mos i dorë shtërnguar dhe as mos shpërdoroj në mënyrë që të mos huazoj nga njerëzit e të mos bjerë pre e brengës gjatnatës dhe e poshtërimit gjatë ditës. Zotilart Madhruar thot Vëla të gjë aljede ke më gëllullën ila unukik Vëla të pësut ha kullë lëbëst fë, fë të kërud me lëumen më dhura, dhe mos është të rëngohë dorën tënde, e mos u bëj dorëshpuar, që të mbetesh i qërtuar dhe i mirë. Allahu, subhana o teala, i ka lafdruar ata që janë te kujibruar, i ka lafdruar ata që i përmbahen mesit të artë, mesat arës në shpenzimit e tyre. Thotë Zotë i lartë më dhruar, uallë dhine i dha nënfeku, la mjësrifu, la mjëkturu, vë kanu bejnë e dherike kawama dhe atatë cilët shpenzojnë nuk janë as dorë shpuar por as dorë shtërnguar për kundrazi i përmbahen mesatare disa kanë të ardura mujore të kufizuar atë pakta e me ishtë atë shpenzojnë pa masë e shpenzojnë paren për lukës e komoditete pra ndaj nuk arinë të nzirin do të muajnë deri në fund. Duk e shpenzuar pa logari, familia nuk e kalon as gjysmë në muajt. Për gjysmë në tjetër, kry familjarit i duhet të marë borç. Por, nëse do të amenajon të pare në mirë dhe do t'i shtrin të këmbët si shtot populli ajsa ka i organin, atëhere nuk do të detyrohoj të merte borç, nuk do t'avinde veten e ti në pozitat të vështira. Islami në tërhejqë vëretin që të ruhem nga borgji, sepse a i si kurse më suam, është breng e natës dhe poshtërin i ditës. Por jo vetëm kaqë, për më tepër, borgjli u rezikon në këtë jetë dhe në jetën tjetër. I drëguar i Allahut sëllë Allahu a.s. ka thënë, mos i friksoni i vetëtuaja ndërkohë që jeni të sigurt, të pranishmit i thanë, që është kjojë dërguarja Allahut? A i tha borgji. Edhe në një transmitim tjetër, profetisë sërëllavër e sërim e ka shpreur drejt për drejt. Mos i friksoni vete tuaja në përmjetë borgjit. Do me thenë, mos me një borgjë se kështu do të, friksoni, do të friksoni vete nga pamundësia e shlujërjes e ti. Ose, njëriju, mund të bdesë para se të shlujërja te. Ose friksohet nga qërtimi dhe fyërja e uadhënsit ose ka mundësi që në huadhënsit të ngrej do një padi penale e të përfundoj në gjukat, e të përfundoj në burg zëtë në ruaj. Do thë shpesh që huamarsi të premtoj huadhënsit këthimin e huas në kohë, një kohë të caktuar. Mirë po, pastaj nuk e mba më fjallën. Apo, i thotë se për momentin nuk kam mundësi dhe ka përre atyre zëtë në ruajtë që me gjenjështra i sielin poshtë të përpjetë ata që u kanë bërë mirë dërë dje. Pra, ma dika dhe ataj, nga ta që betonë rejshëm. Pra ndaj dërguarja laut, Allahum, alejo, sëm, gjithmon, i dërguarja laotë, sërë Allahum a lejo sërëm, gjithmonë i kërkonë të laotë së pano të ala, mbrojtje nga borgjë. Se që sahabët i thanoj i dërguarja laotë, pëse i lutët shkaqë, pëse i kërkonë kaç mbrojtje Allahu subhanahu wa taala prej borxhit. Vazhdimisht është një lutje që profeti sallallahu alajhi wasallam e foshte gjithmonë. Tha profeti sallallahu alajhi wasallam, sepse njeriu kur merr borx, vjen në pozitë të vështirë. Këto po e them me skllapa, vjen në pozitë të vështirë. Ndodh që flet dhe gënjen, premton dhe nuk e mban premtimin. Por dihet që që këto janë cilësi të hipokritëve, zoti na ruaj. Të gjithë ne e dëshirojmë xhenetin. Aspirata jon është xheneti, dëshira jon për xhenetin përpiqemi për atë të luftojmë. Dhe në fakt një prej shkaqeve që duhet të bëjmë në këtë botë, në dynja, për të fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala me mëshirën e Tij është dhe ruajtja nga borxhi. I dërgojë Allahut sënë Allaho a reju e sëllëm ka thënë, kush ndëron një jetë, duke që një distansuar nga vjedhja e plashkës e luftës, nga mëndi madhësia dhe nga borgji, a i do të hyjë në gjenet. A i që e vonon në shlyrin e borgjit, dhe që ujmisht shpërfil të drejtat e njërzve, ua ha haku natyre U premton dhe nuk e mban premtimin, ta di se në ditën e kiametit kur atë ditë kur ti jepet haku secilit, ti jepet haku i vet, do t'u shlyejë borxhin apo borxhet që u ka të tjerve, tashmë jo në valutë, por me me se vapet me të mirat e ti. Na dit kur do të ketë nevojë, qoftë edhe për një sebab të vetëm, Idrëguar e Allahut sërë Allahu a.s. thot, kush u ka borç njërzve dinar apo dirhem, në themi pasurin e sotme, pare, dolar, euro. Kush u ka borç njërzve dinar apo din dirhem, ato do t'i shlujej me sevapet e ti. Pra, kur shkavde, kur duke pasur borgjë, dinar, apo dirhem, do t'i shluje ato me sevapet e ti. Në atë dit, kur nuk do t'ket as dinar, as dirhem, për t'a kompesuar. Mendoj, se nuk është i panjohur për ju fakti, apo fjale të të drguar të allaut së lëdharës e mësili ka thënë, shpirti i besimtarit është peng i borgjit vetë, dheri sa t'a shluje atë. Për t'kuptua rezikshmërin e borgjit, mi afton të përmëndim, Qe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e theksoi i dërguari i udhëzimit dhe i mëshirës. Mëshirë për gjith për për gjithë krijesat alaihi salatu wassalam. Emëjta i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk uafartë xenazën atyre të cilët kishin dëruarie duke pasur borxh. Dhe nuk kishin lën asgjë për shlyerjen e këtij borxhi. Transmetohet nga burir, nus, e buruira di Allahu anhu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur vdiste do një besimtar pyyste, a ka lënë borx? Do thënë një besimtar që kishte lënë borx, do thënë pyyste, a ka lënë diçka për ta shlyer ata borxhin? Nëse i thoshim po, atëre falte. Përndryshe nuk i a falte xhezanin. Nuk i a falte vetë, por u thoshte shokve të ti falen i gjenazën shoku të uaj. Pra ndaj, tafërmitet të, të ndjerit, duhet të kushtojnë rëndësine duhur shlyrje se borgjit. Shlyrje e borgjit eshtë e para i gjithë që duhet të mendojnë pasi e për cilin për në vareza dhe ja falen i gjenazën tafërmitet tyre. Paras gjithë dojgjëje. Para kryesë dhe para kryesa amanetëve borxhi është gjë e parë që duhet të bëjnë në mënyrë që të lirohen nga përgjegjësia që kanë para Allahut subhanahu wa taala transmetohet se një ditë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tek profeti sallallahu alaihi wasallam sillin xhenazën dhe pyet i dërguari Allahut a ka pasur borxhe thënë po i dërguari Allahut ëh uh, tha profeti sallallahu alaihi wasallam dy dina i dhan dy dinar Tha profetisë Sallallahu A.S. falja një gjenazën shohutuaj. Hidet njeri prej sahabe dhe thot, ojë dërgore Allahot, këqua e bukatadja radiallava anu, e marun përsi për shillurin e borgjë, këto dy dinar. Dhe profetisë Sallallahu A.S. sa herë që e takon të, të e bukatadjën, dhe thoshtë gjëfar bere me ato dy dinart, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Atere, tha profeti sallallahu alaihi wa sallam, u freskua, tani u freskua lëkura e ti, prajë të ndjerit. Imam Ahmed i Allahum Shirof transmiton se një bur e pyët të dërguan Allahut sallallahu alaihi wa sallam, për vlajnë ti, i cili kishtë e lenë borqë, kishtë e vdekur dhe kishtë e lenë borqë. I tha profeti sallallahu alaihi wa sallam, a i është mbyllur në borqën e vetë pra eh dietart e shpjegojn po ndështohet në varf nuk po gjen rahatin në varf për shkak të borxhit që ka prandaj shlyejati tha profeti sallallahu alaihi ve selam borxhin i thot ky burri oj dërguari i allahut un ia kam shlyer ati borxhe për veçëm 2 dinarve të cilat pretendon dhe mi kërkon një grua por ajo nuk ka ndonjë fakt apo provë bind bindse sa profeti sallallahu alaihi wasallam e hipi asaj sepse ajo ka të drejtë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Shahidit i falet çdo gjuna, përveç borxhit." Një burr shkon tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha u dërguari Allahut, "Nëse un uftoj me shpirtin dhe pasurinë time në rrugën e Allahut, pastaj vritem." Vritem duke më qen duke qen durimtar dhe duke llogaritur shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala duke që ndruar i pajë, për përbalë armikut, pau i këfyër shpinë në ti. Nëse beprojë në këtë mënyrë, o i dërgujë Allahot, pra bje shehit në këtë mënyrë. A do të futem në gjeret? Tha profetisë sallallahu alaihu sallam, po, kë buri i përsëriti përsërit këto fjalë dy tre herë. Më në fund, i tha profetisë sallallahu alaihu sallam, po, vetëm nëse, vdes duke qenë borçli, dhe nuk ka kush të ashlujë borgjën tëndë. Dhe një trasë me tim tjetër, profeti sëllallahu a.s.m. ka thënë <coughs> për këtë më njoftojë Gjibrili a.s. Një dit i dërgori a laot sëllallahu a.s.m. ishte ullur në borin e gjamis. E ngritin është shikimin e qilë dhe tha, Subhan Allah, Subhan Allah, lavdia i qofta Allahut, qëfar vështirësie ka zbritu për qështjene borgjit. Betohem për ata në du, në dortët cilit eshte shpirti im. Sikur, shpirti Muhammedit së nëllahu marijusim, sikur do njeri të vëritet në rukë të Allahut, e pastaj të rrisilet në jetë, të vëritet për sëri dhe të rrisilet në jetë, të rinjallet, të vëritet për sëri trejnë, dhe të rinjallet, aji nuk do të hyjë në gjenet Vritën në rrugt Allahut, subhanahu wa taala, bie shahid, nuk do të hyjë në xhenet thot profeti sallallahu alaihi wasallam derisa të shlyejë borxhin. Transmetohet se Abu Dardai radhiyallahu anhu, qëndronte në mes të rrugës ku kalonin njerëzit për të shkuar në xhihad, në luftë dhe u thërrishte me zë të lartë që ta dëgjonin të gjithë. O ju njerëz, kush ka borxh për ju dhe nuk ka lënë gjë në shtëpi për ta shlyer atë? të këthehet, të mëzvime në shikoni pra, së si këta njërës të mënëshur e kuptuar rezikun e borgjit, e ndjenë peshen e përgjesis së ti në botën tjetër, prandaj i këshilonin vëlezëre të tyre që të shluenim borgjin para se të ekspozoeshin rezicheve që mund të mërnin jetën e pas taj të dilin para laudës pa në utara, me barrën e rënd të borxheve. Fatkeqësisht, në mesin e muslimanëve ka njerëz tekçi, njerëz që abuzojnë me zemërgjërsinë dhe bujarinë e vëllezërve të tyre në fe. Si abuzojnë? Këta vëllezër, Allahu i ul zof, kërkojnë prej vëllezërve të tyre të pasur, e bujar, parë kërkojn thjesht për të plotësuar qëfet me kënaësitë e tyre. Jo se kanë gjëra të domosdoshme, thënë, ë gjëra etike për për të realizuar. Hyundai borx për këtë. Por jo, qëllimet ka disa që kanë qëllime të mbrapshta, grumbullojn pasurinë nëpërmjet dredhive dhe intrigave. Por kur nuk kanë për t'ia parë hajrin asaj pasurie. Sepse Allahu subhanahu wa taala nuk i e bereqet i dërguari Allahut sallallahu alaihi wa sellem thot, kush u merr pasurin e njerëzve me qëllim shpërdorimin e saj, Allahu do ta shkatrojë atë. Pra do të shkatrohet, pasor nuk do t'i jap bereqet në, në këtë pasuri. Sa i keq është ai i cili njihet ndër njerëzit si hajdut. Po sa i keq është ai i cili e takonë Allahun s'fana o tala, ta si hajdu të zotë në ruaj. Fëtë profetisë sërë Allahun a rejusëm, gjdo personë që merë borgë, duke qenë i vendosur në vetën e ti, në kanë jetë, në shpirtë, se nuk ka për të ashluera të kur, ky do të takojë Allahun s'fana o tala, ta si hajdu të. Islami e nëzitë njeri unë që të punojë në kërkim të riskutë, e të fitojë prej halalit për të siguruar mjetët e jetesis e për të qenë i pavaru nga njërzit e të mësua ketë nevojë natyre e të ju kërkojë, të ju kërkojë borëqë. Allahus spana o tala thot hu e ledhi gjallë kumul arda dhe lula fëmë shufi menak i biha kullu mi rizki hu e lihi më shur a i hua bëri tokën të dobishme të preshtashme kështu që esni në viset e saj dhe hani nga rizku Allahut dhe të ka i është këthimi juaj. Ndërsa i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam, thot, askush nuk ha ushim më të mirë, se sa a i i cilu shjetë duke punuar me duart e ti. I dërguar i Allahut daudi aleyhi wasallam, ha të ushim nga fitimi që nëzirte duke punuar me duart e veta. Mi aftojmë me ka ishë përpisën e partë të këti emisioni, për të dhënë isha Allahu Teala në pjesë në dytë një rezime, rrëth asaj që folëm në pjesë në parë, përsa i përket borgjit dhe shlyuris, së ti korektisis për shlyurin e ti. O salallahu ala nëbina, muhammedu ala alihi, o sahbihi, o salam e të slimë në këthira. Esselamu alaikum, u rahmetullahi, u barakatuh. Bismillah, vë alhamdulillah, vë salatu, vë salam, ala resulillah. Në ruar shikues, nga joj që të gjua në pjesën e partë e emisionit, në mund të japim një rezime të përmbledhur. Arim në konkruzionin se marja e borgjit nuk është gje e lekt. Pra ndaj, duhet të ruhe mi për ti. Nuk lejohet që të marim borgj vetëm se atëhere kure kemi të domos doshme për gjera jetike që kanë të bëjnë me shëndetin, jetën dhe me gjera të domos doshme. E jo për gjera luksi e komoditete, si kurse gjithmon dhëtë kemi parasysh që të jemi korekt në shlyrien e borgjë, në kohon e caktuar evonuar as pak që mos u hymë në hak njerëzve. Të sindi me mirë me njerëzit, ashtu si kurse duam që ata të silen mirë me ne. A i që nga ka bërë mirë, du t'jakthejme të mirë. A i që nga ka dhe mborsh në e shgjendur në momentet të vështira të jetë të sonë, du të regoj mirë njohës dhe respektues, dhe blersues. mos arrojmë se nuk ka shpërbim tjetër për të mirën veç të mirës. Dhe të mos bëhemi shkak që me silljen tonë të keqe, me mungesën e korrektësisë, të pengojmë të tjerët të pengojmë bamirësinë e vëllëzërvë ndaj atyre që kanë nevojë. Gjithashtu vlen theksohet se prej edukatës së Islamit në rastin kur e kthem borxhin as që ne të lutemi për vua dhënsin. Ditën e Hunenit i dërguar i Allahut sallallahu alaihi ve selle mori borxh nga një njeri, mori diçka dhe pastaj kur ia ktheu tha: "Allahut të bekoft në familjen e pasurinë tënde." vërtet është përblimi i huas është ljurja e saj dhe falenderimi. Shikoni që faridukate e lartë. I drëguarja laudh sallallahu a reju sallem nuk mori borgjë për vetën e ti, por për nevojat dhe në shërbim të muslimanve. E me ishtë atë, profeti sallallahu a reju sallem kur është lehu borgjin, nuk e vonoj shlujën e borgjët dhe pas kësaj u lutë për hua dhënsin, duke thënë, Barëk Allahu fi ehlik wa malik. Allahu të bekof në familjen dhe në pasurin të ndë. Pasaj të regoj i veqorin daluese të atyre që protësojnë detyrimen dhe të tjereve duke thënë, vërtet shpërblimin i uhas i borgjit, është shlyrja dhe falenderimin. Dhe një adit tjetër, profeti sallallahu a.s.m. ka thënë, mëj mirë i prej ush është aji cili e shluen më mirë borgjin. I drëguar e Allahot sallallahu a.s.m. ishte pa dushim njëri ju mëj mirë. Kura i merte borgjë dhe e shluen të ata, shtonë të dhe diqka. Shikoni blezër. Kjo nuk është kamatë, kër njëri ju e jep nga dëshira e ti pa kushte para prake. Ma dje, profeti sallallahu a.s.m. këte ka konsideruar prej bëmjërësis. Njëri u mi mirë, mi mirë për jush, është ai që esh, kërë është shluen bërgjë, është shluen bërgjë më mirë. Sallallahu aleyhi wa sallam. Kërë është morali i profetit sallallahu aleyhi wa sallam e pa dushim, aji aleyhi sallatu aleyhi wa sallam është shëmbulli vëmë i përkryer dherë në ditën e gjukimit. Thotë Allahu sëpana ota ala, Welaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katiran Tashma te dërguari Allahut ju keni një shembull të shkëlqyer për ta ndjekur dhe pasuar për cilindo që beson Allahun e ditën e gjykimit dhe kujton Allahun shumë e përmend Allahun subhanahu wa taala shumë po e përfundoj emisionin e sotëm, por jo vetëm kajqë, se do të kemi dhe një emision tjetër, me lejnë dhe vullnet në Allahutës, panët ala, për borgjën dhe korektësin, për shluerin e ti, po e përfundoj, me një lutje madhështore, lutje, për vetën time dhe për gjith, dhe lejzrit besimtar, lutje që gjendët dhe të këmburoja muslimanit, e cila, e cila, për dorit saher për ata për këndë që është në borgë, kja Allahun s'pana o talë, lusë Allahun s'pana o talë, që të shluj qdo borgë që liu dhe të ndihmoj për kapërsimin e vështirësive në këtë bodhe në bodën tjetër. është lutër profetisë sër Allahur e sem me këto fjarë. Allahumme akfina bi halalik an haramik wagnina minfabnik an man si wakë. O Zoti im, na bëj të mjaftohemi me halalin e të mos i afrohemi haramit, na pasror me dhuntitë tua. Na bëj o Zoti im, për atyrat që nuk kanë nevojë të kërkojnë të tjerëve për veçteje. Allahume, akfinna bi halalik an haramik, wa'zmina min fadlik amma siwak. O Zot, na ruaj nga pamundësia e shlyerjes së borxheve dhe lehtësojua shlyerjen e borxheve gjith moslimanëve, kudo që janë. Të lutemi ju Allah, na dhuro diturinë e dobishme, risk halal të mirë dhe na lehtëso të gjitha veprat që ti i pranon. O Zot i Ylni, kërkojmë të gjitha mirësitë në këtë botë dhe në tjetrën mirësit që i njohim dhe ato që nuk i njohim si si dhe kërkojmë mbrojtjen të ënde nga të gjitha ligësit në këtë botë dhe në botën tjetër ato që i njohim dhe ato që nuk i njohim o zot kërkojmë për të udhëzim devotshmërinë nder dhe pasurin o zot na dhuro mirësit në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zialt o zot na fal në prindrit tan dhe gjithë besimtarët në ditën në kiametit. Në fund të këtij misioni, deshat kujtoi veten time dhe vëllezritë e mi besimtar, kudo që janë. Të përkujtojmë veten tona me këtë çështje e rëndësishme. Dhe po mos dhe mos e nënvlerësojmë borxhin. Dhe duhet që t'jemi korekt në shlyurin ti. Sepse, si kur se theksova dhe në filim të emisionit, kjo është një problem shumë i përhapur në dërë muslimanët. Sa që ka humbur besueshëmëria me njeri tjetërin. Dhe kjo, përfat kejsh, për shkak të disa vlezeve që janë të papërgjeshëm kur marin borgë nuk tregohen korrekt për shlyerjen e tij në kohë. Ose marrin borc dhe atëherë nuk e vrasin mendjen se si ta shlyern ata, nuk e ndjejn përgjegjësinë. Ne folëm dhe përmendëm hadithet kërcënuese. Prandaj duhet të bëjmë kujdes. Kur Allah subhanahu wa taala i afarë që hidit gjithka përveç borgjit, atere me ndoni se shfarë gjerë rëndështë dhe kuecon njeri unë që i neglizhon e neglizhon këtë të tyrë këto obligim pra shlujerin e borgjit. Nga nga tjetër, këshiloj vlezrit e pasur, vlezrit bujar e dordhen, që mos i privojnë Vlejzit tanë nevoj për shkak të gjunaheve të, të tjerve, për shkak të mos korektsisa atyre të cilët janë të reguar në gjizhend për shlujën e borëgjit, nuk e kanë shlujën e të nafatim, atyre për kundra zi kanë munduar këta vlejzit të mirë, dhe nuk ka, ka qënë e hishme të veprojnë kështu, por ne duhet të shikojmë nevojët e njerëzve dhe të jemi në ndihmë të vlejzit tanë, nga ana tjetër vështë të varfër ata që kanë marrë borxhet të përpiqen që të jenë sa m kolegët i shlojnë ato në kohë dhe Allahu i haspble me të mira